Die wat net aanhou plaf Aanhou blaf. Aanhou blaf. Hondjies en ons al blaf nou weer. Blaf die hele dag deur. Die kykies se snoes verhale bang. Ver hulle bang. Ver hulle bang. Die kykies se mos vir hulle bang want die hondjies wil hulle bang Is wat net aanhoog laf, aanhoog laf, aanhoog laf Hondjesus, hondjes en al blaf weer laat die hele dag door Ja hulle wil al die haasies ja Die haasies ja, die haasies ja Ja hulle wil al die haasies ja Ja dat doen hulle al graag As hy, met die gekifferij van die hondkies daar in die achtergrond, is dit groep 2, wat ons program voor ons inlui, elke week hierdie tyd. En, uh, ja, hartelike welkom aan al ons hondelievebers wat gereeld inskakel, sommer maar net om meer te hoor van ons vierkoot vriendes doen en laten, en ook om te hoor wat die mens van elke hondelras kan verwag, alvorens jy dan so'n ras verwelkom in jou eigen zin. Nou, laas week het ons oor die boel terrier gesels, met die... Uh, Hy sê, die kind van die hondepak, noem hulle hom, oor sy prettigheid. Hulle is actief en vriendelik en is ook een van die narre van die hondewereld. Hy het n grote, groter persoonlikheid wat 'n wissel van intelligente tot uh, inoeverende. Nou nie altyd die meest burgerlijke eigenskap, begeerlijke eigenskap, burgerlijke, begeerlijke eigenskap by jou hond nie, tot rustig en loyaal. Hy kom ook in een kleiner weergave, die miniatuur boelterieur, waar die selfde egenskap het. Nou die leven met die boelterieur is altyd een belevenis. Hy is een bezige hond, vanaf die klein hoentje stadium, en tot in die middeljarige ouderdom. As jy gereed is om die uitdaging van die boelterieur aan te gaan, sal jy hom vind as een liefdevolle, loyale metgezel, wat altyd gereed is om jou en jou gezin te vermaak. Dit is een uh, bekend dat hy selfs ernstige mense laat gichel of uh, avontuur laat beleef. Eén ding is zeker, die lewe met hierdie ras is nooit saai nie. Nou hierdie week gesels ons of ons praat oor die hoopet, die unieke aard, vriendelike persoonlijkheid en stilvolle voorkomst van hierdie ras, maak hulle ginsteling vir gesinskringen, uh, sowel as in die uh, skouring ook. Hulle kan selfs uitstekende woonstel troeteldieren maak, alhoewel hulle baie oefening nodig het om hulle hoë energievlakke af te brand en uh, hulle geniet dit ook nie om lang ure van die dag alleen gelaten word nie. Jy moet moendlik nie een goeie waghond met die hoop het, uh, verwag nie, aangezien hulle selde blaf, selfs nie uh, vervreemdelinge nie. Maar, ik greet baie liefdevolle metgesel vir die hele gesin. Kom ons luister gou eers na eh uh, groep Les Paul en Mary Ford met 'n wan 'n wye kon Dios, 'n kom hy. wat ons daarna geluister het, en, uh, ja, ons gaan aan met die program, en het is Hoinkies, Hoinkies is die programse naam, en vandag bespreek ons die hondenras, die Hoopet. Nou, uh, die oorsprong en geskiednis van hierdie hond, die Hoopet is 'n redelike, moderne ras, nie veel meer as 'n paar honderd jaar oud nie, hy se uh, ontwikkel in, in die noord van Engeland, en, uh, meer specifiek in Lancashire, En jokse, in Yorkshire waar gedurende die laat 1700s deur te kruis met vinnige langbeen terriers, die gevolg was 'n klein vinnige hondjie wat gereed is of gereeld deur stroopers gebruik word om konyne en ander klein wild op die plaas in landgoedere te a, jag. Die hoop het het gewild geraak onder die werkers in Noord-Engeland wat hulle vrye ure deur het om te sien wie sy hoopets die meeste konijne of rotte kon doodmaak of wie die vannigste was Hoopet wetrenne het gewoonlik op regheid baan plaasgevind wat oor een paie en velde verspreid het, die hoopets sou een lapie of een stuk lap jaag en die wedstrijd het bekend geworden as lapies rags rags Terwyl die werkersklas, die wetren en jachjes in die ras geteel het en vervolmaak het, word gesê dat die hoer klas die voorkomst van die ras vervolmaak het soos dit vandag dier paar Italiaanse windhonde buitenvoeg vir verfijning. Nou die Engelse kennelklap erkend die hoop het as een ras in 1918, nee, 1991 die eerste hoopet wat by die American Kennel Club geregistreer is, was een hond met die naam van Jack Dempsey. Julle ken hom amal, hy is die bokser gewees, ne? In 1888. Nou, vandag bly die hoopetbevordering, ach, bewondering bevordering. Een bewondering en aanvraag vir sy stijlvolle voorkomst, veelzijdigheid en toegeweide kameraadskap Nou ja, ons sien hulle baie in die Royal uh aspiek waar hulle in uh, 'n geselskap sit en soos een wafferse, een <laughs> uh, reageer, hy waverse 'n troonprins reageer, né? is die 60ste onder 155 rasse wat deur die uh, American Kennel Club erken word. Die hoop is om uh ewenharde naloper van die honde wêreld wat 'n vinnige 'n speldraaie kan maak. Hierdie vermoë het dit nie net die gewildste ras gemaak wat om mee te ding in die meededingende lokas sport nie, maar het dit ook 'n een roeping bekend gestel en uiteindelik een nieuwe hondesport begin. Die hoopet was Ashley Hopet en die stigters stigtingsrond van die mededingende honde frisbee sport. Nou ja, Ek die voorkomst en die uh, fysieke eigenskap van hierdie soort hond. Nou die reen, hoop het, is 19 tot 22 cm lang by die skouwer, wijfies 18 tot 21, hulle gewig wissel van 8 tot 21 kg met wijfies wat kleiner is. Nou die reenhonde is gemiddeld 15 kg, wijfies 13 kg. Die hond is uh, eindelijk nie een uh, bykie meer krom met meer boog aan sy lende. Soos een windhond is die hoop het gebouw verspoed, die bene is lang en skraal, die borst diep, die buik is opgesluit en die lichaam relatief smal en die hele hond is gespierd. Die lang langsweepachtige sterd word natuurlijk gedraag Die oog is groot en glansend. In grootte is die hoopit net klein genoeg om in jou skoot te sit en net groot genoeg om goeie hardloop van nood te wees. Die jas is uh, glad en kort, fluweelachtig om aan te raak. Die jas, uh, die kort jas het die gebrek aan lichaamsvet draai by tot die feit dat die hoopit weer haat. Hierdie honde is met wat hitte soek en hou daarvan om in die bed te keier vir warmte. Gelukkig is hulle feitlik vry van honden reke. Die hoopits kom in byna elke kleer voor met uh, geen uh, kleer, boe, uh, ander ene nie. Uh, sal ons gauw na iets luister, voor ons oorgeskakel naar die algemene zorg toe en uh, ja ek sê hom kom nie kom ons luister na Albert Hammond en hy sê the free electric band 1973 Albert Hammond, boe baas, liekie skryver en uh, hy sing net so lekker saam. Ok, ons kom nou by die algemene zorg van jou hoopet honderraas. Uh, nou, om, ja, om saam met hom, hy kan in een woonstel woon as hy dit een paar keer per dag vir een goeie sprint neem. Nie weet, dat hy so bykie gaan hardloop. Hulle spandeer baie tyd om te ontspan en solank hulle voldoende oefening eh, kry is hulle redelik aangenaam en stil binnens huis. Hulle het echter die kans nodig om vannig te hardloop om in vrede met die wereld te voel. Hulle hou nie af van om koud te wees nie en haat harde oppervlaktes. As jy nie die gedachte van een hond op jy meubels of in die bed kan verdra nie moet jy nie eers daar een ding om my hoop te, te kry nie. Hoop het, hou daarvan om by jou te wees en wil selfs aan jou raak wanneer hulle slaap. Hulle is saggeaard en nie agressief. Die grootste gevaar vir mense is hulle zwaai aan die sterfte wat jou kan langer rik sodra dit uh, aan die gang kom en jou been slaan. Uh, hulle is hoopeloos as beskermingshonde. I shame. Dit is een lelike ding, hulle is hoopeloos as... <laughs> Van hy, om dit van nou om te sê. Nou die belangrikste vir een hoop het is gemak uh, of vir sy gemak is lekker sachte bed om sy lyf in te demp as ook toegang tot die bank en bed so dat hy met die kan leen kniffel. Vir wandelinge in kouwe weer benodig hy een trui of een jas om hom uh, help warm hou. Hy kan het nie dold om lang tyde buiten in die kouwe te wees nie. 'n heining van 5 tot 6 voet, u perk ie hoop het veilig in sy eie erf. 'n Ongrondse elektroniese heining sal nie. U hoop dit sal enige skok ten gunste van ons ons nappe jou aan makkelijk ignoreer. Gê u bedaagliks 'n staptogte. 'n vir so 20 tot 30 minute op 'n lang leiband. 'n so gereeld as moontlik hou hy van die kans om in een omheinde tuin of park aan een leibaan te loop, maar moet verbaas wees as sy energie net een paar minuute dier nie. Wees voorzichtig om nie die hoopet, hoentje te zwaar te oefen nie. Dit is belangrijk om spanning op hulle gewruchte of stelsel te vermaai. Die algemene reel is 5 minuute vir elke maand. Met andere woorde, een hoentje van 5 maande moet nie meer as 25 minuut oefening per dag kry nie. Hoopets word makkelijk onderrug en sal help om wel dit sal help om die krat te gebruik. Die krat is die veilige plek van een hoopet en hy wil dit nie veil maak nie. As jy om daarin sit, wanneer jy om nie kan doophou nie, sal jy verseker dat hy nie ongeluk in die huisie kan oorkom nie of aan iets kan kou wat hy nie moet nie, of so iets. Ek krat hou hom veilig, en jylle alweer blij gelukkig. Nou oefen jy hoop het met lof, geduld en positieve versterking. Hoop het sy slim en gewillig, maar hy het ook hulle eie gedagtes. Beloon hom met kos of lof, wanneer hy uh, doen wat jy wil hy moet doen, maar moet nie hard wees tegenwoord hulle nie. Hulle is sensitief en sal ophou om vir jou uh, te werk. As jy op hulle skree, hulle probeer dwing om iets te doen wat hulle gevoelens seer maak. Met geduld en konsekwentheid vind jy die eienaar van een goeie opgeleide hoopend. Na basisse gehoorzaamheid wil jy dalk opleiding in hondesportsoorte volg soos vliegbal en behendigheid kom by die persoonlikheid en die temperament van die Hoopit. Uh, twee dinge maak Hoopits gelukkig. Volspoed voor en toe hardloop en slaap op jou beste stoel terwyl hulle jou uh, daaruit uh, druk <laughs> so dat jou op ander plek moet gaan sit. Hulle stil in die huis en blaf af en toe as daar iets is wat die moeite werd is om voor te blaf, soos alle sithonde Jaag hulle graag na alles wat beweeg en dit sluit die katte in die omgeving in. Hulle kom goed oor die weg met hulle familiekatte en honde en saggeaard met kinders. Hulle is nie bekend vir uh, hulle ge gehoorzaamheid nie, maar haar die opet is waarschijnlijk die gehoorzaamste van hulle. Hulle is ook een van die meest demonstratieve en genied het om uh, te kniffel met hulle gesin te speel. Hierdie liefde is echter slechts vir familielede voorbou en hulle is nie sociale vlinders nie. Die hoopet is een sensitieve hond verbonden aan hulle familie en hou nie daarvan om van hulle geskeid te word nie. Nou die elegante maar krachtige hoopet wat die armanse windhond genoem is is waarschijnlijke geruime tyd aan die einde van die 18e eeuw geskep en uh, vergebruik dier stroopers op soek na haase en ander klein kleinwold. Sowel as snaakse wedstrijde, waarin die doel uh, uh, dat die hond die konijne in die cirkel kon vang. Nou, hulle het echter uh, werkelijk tot hulle rege kom, toe daar ontdek is dat hulle waaierige lap sal jaag. En op het wetrenne het uh, word sonder meer uh, of uh, ja, baie gewild onder die werkersklas manne. Nou hierdie medium groote hond het een kort dichte rok, jas natuurlijk of pels of vel, wat we hier het noem, in verskillende kleren en merke wat die vaartbeleinde lichaam bedek. Die opet is nie een miniatuur windhond nie, maar is ontwikkeld dier greyhands met kleiner terriers wat later met Italiaanse windhonde gekruis is. Die resultaat was een slanke en prachtige hond wat sag en liefdevol is. Die Hoopit word dikwels die perfecte alledaagse hond genoem en is een kranige mededinger in behendigheid, vliegbal en lokas jaag. Alhoewel hulle bekend is vir hulle onafhankelike temperament wat gehoorzaamheidsopleiding uitdagend kan maak, ding die Oopit suksesvol mee in gehoorzaamheidsproewe. Die Oopit kom gewoonlik met ander honde en mense oor die weg, hoewel vroege socialisering, blootstelling aan verskillende mense, besieenswaardighede, geleide en situaties nodig is om te voorkom dat die Oopit bang is vir nieuwe situaties. As jy echter van katte hou, is die Oopit moendlik nie die beste kese vir jou nie. Hierdie ras het een sterk prooi instinkt alwel sommige hoop het vreedsaam saam met katte en ander klein harige troeteldiertertjies kan lewe, was daar gevalle waar hoop het familiekatte vermoor het. Nou u kan eh u hoop het moontlik oplei en sosialisere om die familiekat te aanvaar, maar dit is belangrijk om altyd toesig te hou oor hulle interaksies en hulle nooit alleen te laat nie. Die selfde prooi instink wat hoopits ongeskik maak vir huise met katte in, maak hulle ongeskik om sonder die leiband te loom. Hulle sal jaag as hulle iets sien waar die moeite werd is om na te jaag en selfs een goeie opgeleide hoopit sal nie of sal die opdrachte wat kom vir ontacht Sommige het prooi kilometers ver achtervolg. Hoopits geniet daagliks 'n wandelinge en 'n geleentheid om om in my tuin en ander beperkte gebiede te hardloop. Uh, dit word altyd deur hulle waardeer. 'n uh, Ondergrondse elektroniese heining is nie voldoende om dit bedwang om hulle in bedwang te hou nie. Hulle sal die skok wat dit gee ten gunste van die achtervolging van 'n uh, enige beweging in voorwerp ignoreer. En hy is 'n hele aard en veel eisend en frannie net uh, net om die geselskap te geniet. Met kinders is hulle speels en onged, uh, en ondeend. Hulle dun jasse en liefdevolle aardheid maak hulle uh ongeskik om buite te lewe. Hoop dit sal saam met jou op die bank sit en jou voete in die warm uh bed warm maak aan die einde van 'n aktiewe dag. OK, nou voordat ons kom by jou hoopet en kinders en ander dieren en sovoort kom ons luister gauw oh, na uh, Barbara Rai I don't wanna play house Today I sat alone at the window and I watched all the little boy next door, like so many times before. But something didn't seem quite right today. So I went outside to see what they were. my head in shame when I heard our little girl say to him, I don't want to play house, I know it can't be one. I've watched mommy and daddy and if that Daddy said he said goodnight dariese good bye you Ja, hy dit was 'n babrarai hy ding in 'n playhouse een van die bittereinders. Sy sing vandag soos sy Desteks gesing het en sy is altyd altyd altyd nog steeds aan die gang. OK, ons stap aan en ons kom nou by jou. Hoe hoop dit se gedrag Onder, met kinders en ander derde, nou hoop het speel graag met kinders, hulle is nie so groot dat hulle makklik die, wel die kinders makklik kan omstoot nie en hulle is nie so klein of delikaat dat hulle makklik dier die kinders beseer kan word nie, dit gesê a paar basisreel sal vir uh, allemaal veilig hou ne, leer kinders altyd toe om honde te benader en aan te raak en hou altyd toesig oor hulle interactie te Enige interaktie tussen honde en jongkinders. Leer die kind om nooit een hond te nader terwijl hy slaap of eet nie, of probeer om die hondse koos weg te neem nie. Geen hond mag ooit sonder toesag by een kind gelaat word nie. Hoopits hou van die geselskap van ander honde en die teenwoordigheid van ander honde. En, uh, of twee, uh, kan help dat hulle nie eenzaam is gedierende die dag dat jy weg is nie. Oké, okay, nou die opleiding van jou honde Die inleiding van hierdie opleiding As een nieuwe hoop het eienaar Is jy op een skerp leerkurwe. Voorheen het jy dalke border collie Of een Duitse herdershond besit Wat baie opleibare honde was En vinnig geleer het As jy nie hierdie vorige ervaring gehad het nie Sou jy miskien bevraagteken uh, Hoe bekwam is jy rechtig as een africhter want die hoop het is een heel ander vis om je te begin en lyk daar uh, maar relatief min geleentheid of geleenthede as die hoop het op die rechte kopskuif is om te leer as hy dan aan die les deelneem raak hy vinnig verveeld en wijk weer af die opleiding van die hoop het sal een uh, heel nieuwe vlak van geduld aandeer. In elk geval die goeie nies is, dat jy en die hoop het, daar sal kom, al is dit stadig. Take omskryf geho gehoorzaamheidsopleiding as die kern van een goed gedraande hond. Maar waarschijnlijk belangriker is dat dit die sledel is to om die trotel, troteldier vriend veilig te hou, Hoopets is alles of niks honde. Hulle sluimer of ontspan of jy jaag volspoed achter een eekhooring aan. Dit bied een paar unieke strijkelblokke vir die toekomstige hoopet africhter wat vind dat die hond vinnig verveeld raak en geestelik kan wegdwaal. Om gehoorzaamheidsopleiding suksesvol op te lei beteken om die voordeel te trek uit hulle helderder oomlikke en deel aan kort sarsies oefenaktiviteite gebruik ook slechts methodes wat op beloning gebaseer is om die hond aan te moedig om op te tree en wees bereid om die geduld van een heilige te hee dit gesê, as ie al die sterre in lijn is sal ie gelukkige, goed opgeleide en gehoorsame hond hee wat ie geweldige gevoel van tevredenheid sal gee oor wat jy bereik het. Die beloningsgebaseerde methode of opleidingsmethode wat die meeste gebruik word is van toepassing op jy hoop het. Nou, ja, in stemstap een eerste beginsel op beloning gebaseerde opleiding gebruik bemoediging in die vorm van een lekker beloning hoe hy of speeliekie met speelding. As die hond recht optree, nou die idee is om die hond te laat nadink oor wat hy gedoen het, wat die beloning verdien het, so hy die actie in die toekomst kan herhaal. Voeg een leidraad by in die hond uh, om die hond te leer wat er actie nodig is en hy het die basis beginsel van beloning gebaseerde opleiding bemeester. Nou die tweede stap is soek een beloning waar die hond motiveer. Die eerste stap is om die beloning te vind waar die hond baie van houd, so hy extra motivering kry om dit te laat werk. Probeer hom met verskillende lekker naie soos blokkies kaas of woors, klein stikkies honger of gaar vleis of gezonde commerciele lekker nie. Kyk wat er een Uh, rechtig op sy knoppies druk en neem dit aan om uh, mee te werk in die toekomst. Ne? As die hond nie door voedsel gemotiveer is nie, neem dan sy ginsling speeling, uh, speelding saam met hom en gee hom een vinnige speelitjie as hy goed gedoen het. Die derde stap, stap 3, verstaan die belangrikheid van tydsberekening. Beloning gebaseerde opleiding sal selfs of sal slechts werk as die hond verstaan waarvoor hy beloon word die trik hierby is om die uh, precieze oomlik te merk waarop hy goed gedoen het met die opgewonde ja en uh, onmiddelike belooning uh, te gee daarna as hy dit miskyk en een paar sekundes later die belooning gee sal die hond die tweede, uh, twee geleentede nie verbind nie en opleiding sal minder effectief wees. Die vierde stap, hou, oefen, pret. Hoop het verveel makkelijk, so dit is dubbel belangrik om oefensessies kort en soet te hou, plus pret en plesier. Om dit te doen, gebruik een hoog opgewekte stemtoon, en gesels met die hond, tijdens die opleiding, om die sy belangstelling te lok, En die stap 5 is min en gereeld. Oefen die hond in kort sessies maar net wanneer die hoop het waaksam uh, lyk. Like. Dit is nie goed om die hond op die bank te roep as hy slaap nie. Want hy is uh, sy belangrikste prioriteit is om sy slaapie te ervat, eerder as om op jou te concentreer. Oké, okay, nou voor ons dan by die voeding kom, oké, okay, ek wil net gauw sê, eh, uh, Goeiemiddag aan uh, Rudolf, ek sien jy is ingeskakeld Rudolf en uh, ja, baie welkom en ek uh, sien jy gaan vanavond ook, ek staan in vir André en Hanlie vanavond met hulle program uh, iets van alles en ek het uh, Afrikaanse speelhuis gekies vir vanavondse program uh, so die hele 2 ure lang gaan net Afrikaanse muziek wees, iets om na u te sien Okay, so, kom ons luister na uh, Betty Miller ja yeah, The Wind Beneath My Wings en dit is voor ons begin met die voeding van jou hoop het, hier kom hy. I'll see you Middler, You are the I am what? You are the wind before the below my winds, of uh, uh, iets in der voege. Ok, ons stap aan en ons praat oor die hopet honderas vandag, en ons kom nou by sy voeding. Nou, aanbevoel dagelikse hoeveelheid koos wat hy moet eet, is 1 tot 1 en 1 halwe kopjes droogkoos van hoog gehalte per dag, uh, verdeel het in twee maaltij of twee voedings dan. Nou let wel, hoeveel hoe die volwassen hond eet, hang af van sy grote oudedom bouwvorm, metabolisme en activiteitsvlak. Honde is individue, net soos mense, en hulle het nie amal die selfde hoeveelheid koos nodig nie. Dit is amper vanzelfsprekend, dat die baie actieve hond, meer as een rispank patat hond, nodig sal hee. Die kwaliteit van die honde koos wat jy koop, maak ook een verskil. Biologie, lesie, les nummer 101 <laughs> Hoe beter die honde koos, hoe verder sal het gaan om die hond te voet? en hoe minder sal jy daarvan nodig hee in, in sy bak uit te skit. Nou die jas en verzorging, sy vel en sy pels en sy verzorging die kort gladde rok jas, vel van die hoop het le na die lichaam Dit kan enige kleer of kleer wees. Hy sal omsien in zwart, wit, rooi, brein, blauw, room, brindel en verskillende kombinaties van die kleere wat hy boog genoem word, met een weie verscheidenheid, kolle, vlamme en uh, ja, en ander kolle. Hou die pels van die hoop het blink met wekelikse boorsel, met rubber kerrie boorsel of handskoen uh, hierdie monshandskoene wat die mens kry wat hier die hond vryf, maar dit is eindelik so'n borselkie. Um, dit sal help om die, die bykie haare wat die ras afgee te verweider, U hoef nie die hoop het gereel te bad nie, ten sy hy in iets stinkends gerol het. Alle hond heer die gewoende, as hy iets sien wat stink of dood is, dan wil hy in hom rol, weet nie, hoekom nie, hy wil hy reek aan homself afsmeer. As gevolg van sy din rok, is die vel van een hoopet nie so beskerm soos die van ander rasse nie. Dit is uh, algemeen dat hoopets snuie, skrape en fijn skere, weet, wat uh, soms steke benodig, controleer om gereeld en uh, vir sylke beserings, en om seker te maak dat daar geen infeksies in die nekke en skrape is nie. Anders is die enigste versorging wat hy nodig het, tandheelkundige hygiëne en naalsorg. Boorsel jy hoop het sy ten minste 2 of 3 keer per week om tandsteen opbouw uh, te verhoed en bakterie wat daar in skuil te verweider. Nou, dagelikse boorsel is nog beter, natuurlijk, as jy tandvleis siektes en slechte asem ook wil voorkom. Snij sy nals 1 of 2 keer per maand, of as jy hond dit nie natuurlijk versluit, Uh, dier op die konkreet hartloop daar buiten nie. As, hond, as jy kan hoor hoe jy hondse naals op die vloer klik, dan is hulle te lang. Kort, nekies afgewerkte naals, hou die voete in die uh, uh, in goeie toestand en voorkom voorkom dat jou benen gekrap word as jy hoop, hoop het jou enthousiasties teen jou opspring om jou te groet. Nou ja, ek het daai ding, ek sy sê my benen like of ek in oorlog was soos as ek net een rikkie weg gaan en ek kom terug, ek het hier so'n klein Jack Russell Chihuahua mixture, jo, hy is daarom excited om my mens te sien, en hy moet al ewig tegen jou opspring, en, ja, uh, en dan krap hy my heel stikkend in Dis die, ek lyk like of ek uit oorlog uitkom. Nou begin om jou hoepen te boorsel en te onderzoek terwijl hy nog een klein hondje is. Hanteer sy poote gereeld, honde is sensitief oor hulle voete en kyk binnen in sy mond en sy oore. Maak van verzorging, positieve ervaring, vol lof en beloonings en jy sal vind dat die, gronds, of sal die grondslag le vir makkelike veerts en hy kindige onderzoeken en ander hanteering wanneer hy enige volwassene is. Hanteer is Terwyl jy om verzorg, kyk of jy wonde, uitslag of uh, tekens van infecties soos rooieheid, teerheid of uh, ontsteking op jy vel in die oore, nees, mond en oor en op jy voete kan sien. Oore moet lekker reik. Uh, nee, moet nie sê lekker reik nie, die oore moet uh, nie stink nie, sal ek sê. <laughs> sonder te veel was of vul is en die oor moet helder wees sonder rooieheid of ontslag Die degelike weegkliks onderzoek sal help om die moendelike gezondheidsprobleme vroeg op te spoor uh, ja terwijl hy nog jong is en uh, voordat te ernstig raak. Nou, die gezondheid van die hoopet is een algemene gezonde ras en as hy by die verantwoordelike teler koop sal hy verseker dat hy uh, die gezondste hoopet krij. Een hoentje wat betrouwbare hoopet teler sal ingeënt en ontwirm word voordat hy een nieuwe huis krij, voordat jy omkom huis toe neem. Verantwoordelike telers gebruik slechts twee fysische gezonde, gezonde volwassen en ten minste 2 jaar ouwer, honde en toets hulle teelmateriaal op genetische gesiektes wat vir die ras van toepassing kan wees. Beide die ouwers moet gezondheidsklaringsdokumentatie hee waarvoor die hond getoets is en van een specifieke toestand gevry waar is. In Hoopits kan die gezondheidsklarm verwag van die oewe, en ook sien wat bevestig dat die oewe normaal is. Gezondheidsklarings word nie uitgereik aan honde jongeres 2 jaar nie. Dit is omdat sommige gezondheidsprobleme nie verskyn voor die honde in volle volwassenheid bereik het nie. Om hierdie rede word het uh, gereeld aanbeveel dat honden nie geteeld word as hulle onder 2 of 3 jaar oud is nie. Nou ok, voor ons kom by toestanden waar die hoop het kan, beïnvloed kom ons luister gauw na boyzone en hulle sê no matter wat. Enigste liedje wat ek al ooit op uh, wat is hierdie karaoke? Do you believe it's true? boyzoon, hulle het vir ons no matter what. Ok, ons kom by die uh, nog een paar toestande, uh, gezondheidstoestande, wat die hoopets kan beïnvloed. Nou, dit is gevoeligheid vir narkoese. Hoopets is sensitief vir narkoese en ander medicijne. Een gewone dosis vir enige hond van die griehantse grootte kan een windhond doodmaak. Waarschijnlijk is gevolg van die laapresentatie lichaamsvet van die ras kies een veearts wat bewis is van hierdie sensitiviteit en weet hoe jy die windhond moet doseer. As jy nie uh, een veearts in die stad kan opspoor wat kennis draag van hoopits nie, moet jy maar uh, op hierdie sensitiviteit inlig. hoe hoe Sê dit vir een veearts, ok? <laughs> uh, ek sal aanbeveel, moet nie vir die veearts probeer voorskryf nie. Uh, ten sy jy dit baie hoe sê hulle uh, jy, jy doen het uh, jy weet so terwyl jylle sit in gesels sommer uh, met discretie, dis die woord wat ek soek ok, doofheid doofheid is ongewoon by hoopits, maar dit kom soms voor, doofis het speciale opleiding en communicatiebehoeftes nodig maar daar is baie hulp middels op die mark, soos uh, trilhalsbande om die se communicatie makliker te maak. Oogsiektes, sommige hoopets kan verskillende oogdefecte hee of ontwikkel. Die teler by wie jy die, die hondkie gekoop het, moet binnen die afgelopen jaar oog evaluaties hee, so albei ouwers kan bevestig dat hulle oog normaal is. Van Willebrandse siekte, baie honde. Uh, sprouw vir hierdie ene. Dit is 'n bloedafweiking wat by mense en honde voorkom. Dit beinvloed die stollingsproces as gevolg van die vermindering van de, die von Willebrand factor in die bloed. Uh, mond wat dier die von Willebrand ziekte aangeraak word of geraak word sal tekens he soos neesbloeding, tandvleisbloeding, langdierige bloeding en gevolg van uh, operatie en uh, langdierige bloeding tydens het hitte syklese. Nou sommige uh, of nee soms word bloed in die stoelgang ook aangetref. Die risiekte word gewoonlik by die hond tussen 3 en 5 jaar oud gedeogniseer en kan nie genees word nie. Dit kan echte bestuur word met behandeling van die van Willebrand Factor voor die operatie en vermijding van uh, sekere medikasie. Ok, ons kom op sommend. Oopets is geskik vir woonstelle as jy toegang het tot n veilige omheinde gebied waar hulle kan hardloop. Oopets het een laag energievlak binnen maar word ook ooraktief en vernietiging as daar nie aan hulle behoeftes voldoen word nie. As Oopets nie behoorlijk gesocialiseer word nie kan hulle bang en gestres word dier veranderinge in hulle omgeving. Een behoorlijke socialiseringsopwoon hoop Hoopit is beleef en veel eisende hond wat wonderlik is saam met vreemlinge en ander honde. Hoopits is nie baie goeie waghonde nie want hulle blafselde en is vriendelik tegenover allemaal wat hulle ontmoet. De Hoopits het, het dageliks oefening nodig en sal dit geniet om te baljaar en te hardloop in een omheinde, tuin of aan een leiband. Een hooput moet nooit toegelaat word om sonder die leiband te loop tydens staptocht te nie. Hooputs het ‘n sterk plooi instink en sal ander dieren etelike kilometers ver achtervolg. Onngrond sy elektronische omheining word nie aanbeveel vir hooputs nie. Hulle sal die skok ignoreer as hulle uh, iets wil najaag. Een heining van 5 of 6 voet hoort genoeg te wees om die hooput in te perk. Hulle giet nie veel nie, so hulle verloor nie baie haare nie, en wekelikse borsel help om los van die kleren en mebels af te hou. Die din vel van 'n hooput is kwetsbaar vir skrape, snee, skere en snee. Sonder dagelikse oefening kan 'n een hooput vernietigend raak, as daar uh, aan hulle uh, oefenbehoeftes voldoen word, is hooputs oor die algemeen een kalemond. Hooputs is nie een buitenhuisie, honden nie, en moet saam met hulle mense in die huis woon. Hulle kan aan scheidingsangst lei en kan destruktief raak, wanneer dit gebeur. Dit is belangrijk om altijd saam met die hoop die, die, die tijd deur te bring, om die vrijheid te geef, om jou kamer tot kamer te volg, of net aan jou voete te sit, of meer waarschijnlijk saam met jou uh, op die risbank te gaan sit. Alhoewel Hoopets baie goed vaar in huishoudings met baie honde, was daar al gevalle waar Hoopets katte aangevallen en vermoord het. Daar was ‘n paar Hoopets wat gelukkig saam met katte en ander klein haarige truteldieren leef, maar hierdie honde is op 'n baie jong ouderdom met die dieren gesocialiseer. As die ander klein truteldieren behalwe ander honde het, moet jy daarop let dat die Hoopet die ander truteldieren kan jaag nog erger kan beseer, en as hy nie behoorlik gesocialiseer of opgeleid is nie, ja, Hoopits is uitstekende metgezelle vir kinders, toch is dit belangrik om die kind te leer, uh, hoe om korek met uh, honde om te gaan, en om nooit een jong kind alleen met enige honderhast te laat nie, Hoopits kry makkelijk koud toe, Hoopit try of een jas, uh, wat die Hoopit kan dra, as het koud is, of uh, nat of sneeuw of uh, so aan, ja. Oké, okay, nou, om gezonde troeteldier te kry, moet u nooit, eh, boeinkie by achterplaas teler of troeteldierwinkel koop nie, soek een betrouwbare teler wat haar teler toets vir genetische gezondheid en goeie temperamente. Nou, oké, okay, die afsluiting Die unieke aard, vriendelike persoonlijkheid en stilvolle voorkomst van hierdie raas maak hulle die ginsling in gesingskringe gesingskringe <lacht> sovel as die skouring hulle kan selfs uitstekende woestel toeteldeer maak alhoewel hulle baie oefening nodig het om hulle hoë energievlakke uh, te verbrand en hulle kan ook nie om lang ure van die dag alleen gelaat word nie jy krij moendlik nie een goeie wachthond met een hoop het nie, aangezien hulle selde blaf, selfs nie vervreemdelingen nie, maar jy krij een baie liefdevolle metgesel vir die hele gesin. Ek, ek sê veel dankie vir die samenluister, en jy moet een wonderlijke week verder geniet, en indien daar een honderras is wat jy graag meer van sal wil hoor, voordat jy dit aanskaf, Wees seker om jy ras aan te beveel vir een toekomstige program. Ek speel uit met uh, poeh, wat gaan ons mee uitspeel? Kom ons kyk. Uh, ja, Charlie Rich, they won't be anymore. more. Daar gaan nie weer wees nie. Ok, jy moet nie by jou telefoon gaan sit en verwag vir een oproep en da, al die type dinge. They won't be anymore. No Nou, geniet wat jylle doen. Doen wat jylle geniet. See you later, salgators. Bye for now Don't wait for the postman If you're looking for a from me the one telephone If you're waiting on a call from me, there won't be